Hogeita bederatzigarren presondegi urtea azten duten Jon eta Unai Parot jakeseznal eta sistoraran buruk bizibuten egoera larria salatzeko amaritzordu. Finkatu zituen bagoaz kolektiboak doni baneloitzune eta baiona arteko besteain beste biribilgunetan. Euskal preso hauek azken sazpi urteetan galdegin bituzten baldintzapeko askatazun eskaera oro. Epailen ez baino ez dute eskuratu. Jon Paroten kasuan bostezkaera eta sistoraran buruet zein jakeseznali ere bitan ez, ez du diete Baldintzapeko askatasuna, ama eta emesortzi urteko segurtasun zigorrak beteak bituztelarik ere aspaldi. Eguera salatzeko bosteun lagun bilduziren larun batean, amar biri birgunez berrinetan antolatu elgarretaratze hoietan, eta pasaian ziren autogidariei informatzeko traktak banatu zizkieten ere. Bagoaz kolektiboko gabi. Ba bai noski hemen gaude, e, siurazki aski jendea interpelatua dago, jakinez straighten beste jende dago rotonda guztietan eta orduan ba gauzarikoberena da informatzea. Eta orduan jende batzuk hartzute, beste batzukaz, baina ez, baina mintzat da ez ez dagola bizkuntzetan, edo hiru edo ne dutena. Bai, poli poliziak ere eskuratu du halako <laughs> bate. Ba, bai, poliziak eskatu dute altzuten izan bat eta orren bai ez, zuek ere bai informatu hartza Baina polizia biskaturduri dago, gaur biskaturduri ikusi dut. Ezta ikustu dute jendea fitxa jartzen ari guztietan eta ez dakit. Euska tori daude diei. Bai. Bake prozesuak plantan ezarritako egoera berri honetan eta azken asteagotan, Frantziak espetxe politikan urbiltzea jakina haszi dituen ez, epaileek ere, keinuak egin ditzaten darrikatu zuten larun bateko elhelgarretaratzeetan. Harrigarria da harrigarria da jende horia dula urte batzukgia balintitzapeko askatasuna lortzen da egoera politikoa guzt aldatu egin da eta azken egun hoeta azken hilabetetan ba, berriak ez dira onak izan zenta epaileak be ber dinamikan sailtzen dute eta seitzen dute heezkoak ematen eta jende hori ba, seitzen du baituta haien kartzeletan eta uste du ja goita behatzi urte e Umanoagoak izatea altzirela, epaile horiek ere bai Eta hori, balnintzapeako askatasun hori guztea, guztea. gainera guztiz ulertzen da bake prozesu batean Beraz, tegia da, lehenaldia dela, frantzese estatua mugitzen dela Harremanak e, badaude eta frantzia behintzat mugitzen da Hori ez dago kentzeko horik, baina egia da ba, familiek kasko sufritzen dutela Eta baina, ba, jende bat zentzeko Eta hori horrela da, nahiko genukela asterrago joatea, baina ez daukatu behar behintzat frantzia estatua mugitzen ari dela Espainian ez dena ikusten eta Espainiolen estrategia guztiz kontrelua da eta da izorratzea albezain bat baina hurbilketekin urbilketekin jasidira mugitzen aldiz aldiz epaileak ez dakit zera daukaten baina ber ber logikan saitzen dute. Horiekala Donibane loitzune, Getaria bidarte Angelu Miharritz eta Baionako 10 birbigune hauetako mobilizazio jendetsu txu onen ondotik ekainaren 16an emana bute urrengo itzordua, manifestaldia manifestaldiaundi batekin. Bai, bai, eh, orain gaur hemen gaude baina baina gero ere helburua da erratea hori ba badagola manifa importante bat etortzen dena fite eta espredu lao jende asko egotea zenta aski hau hau ezin hau ezin da ezin du segitu honek eta mu bar gara ez ditugu antzi behar, pertsona horiek, e, o, eta behatzi urte eman dituzte kartzelan, sufrimendu su asko horrekin, eta, eta atera behar ditugu, helderan kelkarrekin, herriak ez badugu ez, ez bagu egiten ba, Parisen inginu bezala, edo bainoan indugun e, bezala askotan bezala, gauzak ez dira aldatuko, gurekin nien behar dugu.